Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, il programma prevede di parlare di invenzioni eh, del il nome della villa eh, nonché di ipotesi di terzo tipo.